«О, милосердне небо!» – прошепотів старий тремтячими устами. «Це вона озивається до мене з високості. Її вже нема серед живих!» Та мелодійний голос почувся знову, і ще тихіше, ніби ще далі, зазвучали слова. «Не поборе того смерть, хто в душі». Любов лиліє, вранці маєш мряки вщерть, Ще надвечір зазоріє, скоро може час настати, Коли бідам прийде край, все, що доля схоче дати, З чистим серцем зустрічай. То дущаючи, то затихаючи, ці солодкі звуки Навіяли на старого дрімоту що огорнула його своїми чорними крильми. Але в пітьмі, блискучою прекрасною зіркою, йому засяяв сон про минуле щастя. К'яра знов лежала в його обіймах, вони знов були молоді й щасливі, і ніякий лихий дух не затьмарював їхнього кохання. Тут видавець, змушений попередити ласкавого читача, Щокіт знов видер кілька аркушів макулатури, тому в цій повісті «Повній прогалин» утворилася ще одна прогалина. Проте, як видно з нумерації сторінок, бракує тільки вісім колонок, де, мабуть, не було нічого важливого, оскільки наступне досить добре пов'язується з попереднім. Отже, далі йде такий текст. «Не сподівався. Князь Іриней взагалі був запеклий ворог будь-яких незвичайних подій, а надто коли від його власної особи вимагали ближче ознайомитися з ними. Тому він, як завжди в критичних випадках, узяв подвійну пайку табаки, глянув на Лейб'єгера значущим проникливим фрідріхівським поглядом і сказав, Лебрехте, чи ти бува несновида? Що бачиш привідів і чиняєш цілком непотрібний гвалт? Найясніший, пане, відповів Лейбьєгер дуже спокійно накажіть мене прогнати як найгіршого негідника, коли все, що я вам розповів, нещира правда. Я не боюся знов відверто сказати вам, Руперт, Найпослідушій шахрай!» «Як, Руперт?» – крикнув князь, розлючений понад усяку міру. «Мій старий відданий Кастелян, що служив княжому у двору п'ятнадцять років, ніколи не давав жодному замкові заіржавіти, і завжди вчасно відмикав і замикав двері. «Цей Руперт – шахрай?» — Лебрехте, ти ж божеволів. Сказився? Сто чор!